34. fejezet. Philadelphia utcáin. Október 1 -e vasárnap, 12 óra 33 perc. Szonya és Krisztin átjutottak az útlevél ellenőrzésen, és elindultak a kiárat felé. A podgyászuk egy aktatáskából, egy háti táskából, és három nagyméretű megtömös sportáskából állt. Somagkocsira volt szükségük, hogy ne szakadjanak meg a cipekedéstől. A táskák főként Krisztín ruháival voltak tele. A maradék helyet szuvenírek töltötték ki azokból a városokból és falvakból, melyeket beutaztak az elmúlt tíz nap során. Bejárták Angliát és a Skót felföldet. Béreltek motorcsónakot, kenut, léghajót, limuzint, motort, másztak hegyeket, vágtak át sűrű erdőkön, Motoroztak hegyeken, völgyeken, patakokon, térdig érő sártengeren át. Annyi mindent igyekeztek belesűríteni ebbe a tíz napba, mintha most akarnák bepótolni azt a rengeteg egymástól távol töltött évet. Szinte egész idő alatt nevettek. Tudták, ezt a tíz napot sohasem felejtik el. A parkolóban egy tágas Nissan pickup várta őket. hátradobták a csomagokat, aztán beültek előre. A kulcsok a kesztyűtartóban voltak, a hamis bérlési papírokkal együtt, amik tulajdonképpen valódiak voltak, csak éppen valótlan adatokat tartalmaztak, és a kocsi nem képezte egyetlen autó kölcsönző tulajdonát sem, ha csak a CIA jármű járműraktára nem tekinthető annak. Szonya már Londonban szólt Krisztinnek, hogy érkezésük után két meglepetést is szeretne mutatni – így Kristin nem gyanakodott, amikor a repülőtér parkolójából nem a Watson kollégium felé vezető útra hajtottak fel. Niki a piros BMW-vel tisztes távolból követte őket. Szonya Kristinnek szóló meséje úgy hangzott, hogy tapogatódzott ügyvéd barátainál, hogy mit is lehetne csinálni, és már egy stratégiát is kidolgoztak amikor egyszer csak hallották a tévében, hogy egy banda kiírtotta a korleó nefi véreket, és csak Frenki tudott megmenekülni, aki ismeretlen helyen tartózkodik. Szondja és Krisztin minden nap megnézték a tévében, vagy meghallgatták a rádióban az esti hírműsort. Krisztin egyáltalán nem csodálkozott azon, hogy Frankiék ismert alvilági figurákkal álltak kapcsolatban, és egy ismeretlen banda végül megelégelte a húzásaikat, és leszámolt velük. A rendőrség véletlen egybeesésnek tartotta a Corleona fivérekkel és a walthouse történt eseményeket. Úgy találták, Walthouse-t valamelyik áldozata gyilkolta meg. A rendőrfőkapitányság pszichológusa megrajzolta az elkövető portréját. 18 év körüli, hosszú, barna hajú, magas, csúnya, kiegyensúlyozatlan, labili személyiség. A pszichológus szakértő még azt is kijelentette, hogy körülbelül 5-10 kg súlyfelesleg van rajta. A szakember semmit sem talált el. A levágott pénisz és a hímtag az áldozat szájában való betuszkolása az szakértő szerint egyértelmű a bosszú jele, és az is egyértelmű, hogy az elkövető nem ilyenőszak áldozata lett, amiért nem kapott elégtételt. Krisztin sok mindent el tudott volna képzelni Váltházról, de hogy ennyi bűnt követett el, mint amennyi kiderült, arra nem számított. A rendőrségen néhány nyomozó úgy gondolta, Walthouse halála, leleplezése, Terence, Sweetie, James és Marki kivégzése, Csikkó és Bandáján a kiírtása, valamint a Folberg elleni támadás összefügg. Azon egyszerű okból, hogy megvolt köztük a kapocs. Váthouse megmentette Frankijéket a börtöntől, Frankijék ismerték Csikkót és Folberget is. De nem volt semmilyen nyom. Sehol sem találtak új lenyomatot, haj vagy szőrszálat, vagy bármilyen egyebet, amin el tudtak volna indulni valamerre. Vad és kevésbé vad teóriákat állítottak fel arról, hogy mi is történhetett, és szép lassan arra a meggyőződésre jutottak, hogy az egész mögött Cameron Hartman áll. Az elkövetők ugyanis a professzionalizmusnak olyan magaslatán álltak, ami még az egyik SWAT vezetőjét is csodálattal töltötte el és Frenki mégis meg tudott szökni. Ez sehogy se állt össze. Ezt azonban mások előtt kimondani sem merték, mert Cameron hartman túlságosan veszélyes embernek tartották. Minden esetre nagyon sokan, nagyon sok kérdést tettek fel neki, többek között azt is, hogy hol van Franki, amire Hartman azt válaszolta, hogy bárcsak tudná. Fejtették, hogy hazudik, és hazudott is, de nem tehettek semmit. Történt még néhány különös dolog, amikre a rendőrség nem figyelt fel, de még ha fel is figyelt volna rájuk, akkor sem hozta volna összefüggésbe a gyilkosságokkal. A Watson 12 diákja telefont kapott, melyen egy számítógép által generált hang arra kérte őket, hogy iratkozzanak ki az egyetemről, különben és sorsára jutnak. Egyikük sem havozott. Rögtön befejezték tanulmányaikat a Watsonon. Velük együtt mindenki eltűnt az egyetemről, akiket Folberg megőrített eszelős filozófiájával. Folberg egészségügyi állapotára való hivatkozással bejelentette, hogy visszavonul. Utódjaként, helyettesét Albert Manowskit jelölte meg, aki mind a tanári kar, mind pedig a hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendett. Folberg minden telefonon, e-mailen és faxon intézett. Szeptember 26-án Kenneth Folberg munkaviszonya hivatalosan is megszűnt a Watson Egyetemen. Hogy a tragédiákat ne súlyosbítsák, a rendőrfőnök, a főügyész és a polgármester abban állapodtak meg, hogy tapintatosak lesznek Valthouse áldozataival. Egy gyors felülvizsgálat valamennyi Valthausz által elmebetegé nyilvánított nő elmebeteg státuszát megszüntette, mert megállapította, hogy a nemi erőszak, a jegyzőkönyvek és az orvosi látlenetek szerint tényleg megtörtént. Az ügyek aktáit megnyitották, a nyomozást újraindították. A korleuna fivérek ellen számos komoly vád merült fel. Négyen közülük borzalmas körülmények közt haltak meg, így a nyomozás Frenki személyére összpontosult. Az FBI országos körözést adott ki ellene. Ekkor Cameron Hartman birodalmának 200 szakértőből álló jogi hadserege produkált egy közel 4000 oldalas beadványt, ami eljárási hibáktól kezdve Franki állítólagos mentálisan sérült voltál való hivatkozásáig mindent megemlített, és aminek az lett az eredménye, hogy megszüntették Franki ellen az eljárást. Az FBI központjának folyosó plegykái szerint bizonyos pénzösszegek is felmerültek az ügyben, melyek ugyancsak közrejátszottak abban, hogy néhány magasbeosztású FBI tisztviselő a Frankie elleni nyomozás megszüntetése mellett döntsön. Krisztin járhatott tovább az egyetemre, sehol sem volt nyoma annak, hogy valaki el akarta volna onnan távolítani. Szonyának péntek reggel sürgős ügyben el kellett repülnie a Londonból. Ez a sürgős ügy a Niki által kivett lakás megnézése és bebútorozása volt. Szógyna csak három órát töltött Filadelfiában, és már repült is vissza Londonba. Christine lakása az Edgar Allan Poe House Múzeumtól két sarokra egy hangulatos kis utcáskában, a Lafayette Street 5-ös házban volt az első emeletem. Niki letesztelte, hogy kocsival mennyi idő alatt lehet a lakásból eljutni a vatszonra, és úgy találta, hogy forgalomtól függően 17.38 perc. Szonja a Lafayette Street ötös háza előtt a kapuhoz legközelebbi üres helyre állt be. – Na, gyere, ide fel kell ugornunk – mondta. – Én is menjek fel veled? – kérdezte Krisztin. Szentül meg volt róla győződve, hogy a házban szonya egyik barátja lakik. – Persze, vegyük a csomagokat is. Lepakolunk, aztán megyünk. Krisztin elmosolyodott. Szonya már megint valami meglepetésen töri a fejét. Felmentek az első emeletre. Szonya a kilences számú lakás ajtajánál állt meg, és kulcsokat vett elő. Amikor Niki rátalálta lakásra, napokig figyelte a környéket és a szomszédokat, pontosan úgy, mint egy akciónál. Éjszakákat töltött el egy kocsiban a kapó előtt, hogy lássa, mennyire biztonságos a környék sötétedés után. Minden lakóról fényképet készített, és az FBI nyilvántartását felhasználva lenyomozta őket. Végül úgy ítélte, hogy biztonságos. Szonya kinyitotta az ajtót, bementek a lakásba. A táskákat lepakolták a nappali szobába. Nyissuk ki az ablakot, mondta Szonya. Sorban kinyitottak minden ablakot, így bejárták az egész lakást, a konyhát, a nappalit, a hálószobát és a fürdőszobát. Nem volt zsúfoltság a lakásban, bár maga a lakás nem volt valami nagy, mindössze 54 négyzetméter. Szonya és Niki pénteken megvásárolták a bútorokat és berendezték a lakást. Kristin a CD lemezjátszó mellett a lemezeket nézegette. Madonna, Björk, Janet Jackson, Elég jó zenei ízlése van a csajnak, aki itt lakik, jegyezte meg. Mármint a fürdőszobából gondolom, hogy csaj, vagy nem egy csaj? Vagy egy csaj, meg egy fiú? Megvonta a vállát. Átment a videóhoz, és átfutotta a kazettákat. A ragadozó, parazita, G.I. Jane, utánunk a tűzözön, a bolygó neve Halál, Terminátor, Gézengúzok, Mel Brooks, világtörténelem, Hellraiser, Hat nap, hét éjszaka, amikor a farok csóvája, Matrix, Whiteside, Mulholland. Nem mondom, ez aztán a vegyes gyűjtemény, de ezek mind jó filmek. Szonya a nappali egyik ablakához ment. Gyere, húgi nézd, mutatott a távolba. Kristin oda ment mellé. Az a ház? kérdezte. Szonya bólintott. Az ott az Edgar Allan Poe House Museum, mondta. Edgar Allen Poe írta az egyik legszebb szerelmes felset a világon. Az a címe, hogy Dal. Majd olvasd el, ott van a könyv a polcom. Oké. Okay. Na, gyere, menjünk tovább. Kristin csomagjai ott maradtak. Szonya magával vitte az aktatáskáját. Lementek a földszintre, a ház belső udvarára. Az udvar kapuval szemközti végében garázsát. Szonya kulcsot vett elő, azzal mentek be a garázsba. Ebben az időben csupán három kocsi volt a garázsban, az egyik egy citromsárga bogárhátó Volkswagen lenyitható tetővel. Amikor Krisztin meglátta, elszorult a torka. Ez a kocsi tisztára olyan, mint Szuzi. Aztán a tekintete a rendszámra esett, és rá kellett döbbennie, hogy ez a kocsi nem egyszerűen csak olyan, mint Szuzi. – Suzi! kiáltotta Krisztin. A kocsi hosszalat körbejárta, ráborult az elejére. Mindkét karját kinyújtotta, mintha átölelni. – Pusz, pusz, drága szúzi, pusz, pusz! – Sonja nevetett. Amikor Kristin kipuszilkodta magát, felegyenesedett és szemügyre vette a kocsit. Semmi baja sem volt. Az ablakai épek voltak, és firkálmányok sem égtelenkedtek rajta. Krisztin szonyához fordult. Büszkeség volt a szemében, amiért ilyen nővére van. Oda ment Szónnyához és átölelte. – Köszönöm, Karin, köszönöm. Akkor jött rá, hogy Szónnya mit is mondott fenn a lakásban, a világ egyik legszebb szerelmes verséről. – Majd olvasd el, ott van a könyv a polcon. Szüzi meg a garázsban. – És az a csaj, akinek olyan jó a zenei ízlése, és aki ott lakik fenn, az én vagyok? Szonya Krisztin kezébe tette a kulcsokat. – Miért? Te kire gondoltál? Krisztin ugrándozni kezdett örömében. Megsimogatta, megpuszilgatta Szuzit, aztán könyvtől csillogó szemekkel Szonya nyakába borult. – El sem hiszem, hogy ennyire drága vagy. Örökké hálást leszek neked, Karin. Örökké, örökké. – Nos, ezt el is vártam – jegyezte meg Szonya affektáltan, mire mindketten felnövettek. Kristin fél háromra vitte ki szonját a repülőtérre. Természetesen Szuzival mentek. Szonja azt mondta Krisztinnek, hogy majd egy barátja visszaviszi a nissan Krisztin Krisztín várta, míg elkezdődött a beszállás a repülőgépben. Ezt a tíznapos vakációt minden évben meg kéne ismételnünk, mondta szonja. Mit szólsz hozzá? Hogy mit szólok? méletlenül jó lenne, vágta rá Krisztín. Akkor ezt megbeszéltük. De megám? Szonja beállt a sorba, előkészítette az úti okmányait. – Nagyon sok munkám van, Krisztin, de állapodjunk meg abban, hogy minden hónapban beszélünk telefonon, legalább egyszer. – Aha, az jó lesz, helyeselt Krisztin. – És látni, mikor látlak megint? – November elején lesz egy kis időm, egy vagy két nap. Ha gondolod, átugrom hozzád. Krisztin szaporán bólogatott. – Akkor jövök. Már csak ketten álltak Szonja előtt. Most búcsúzom, Hugi. Nagyon jó volt veled tölteni ezt a másfél hetet. Csak az akár, hogy ez hozott össze minket. Igen, de azt hiszem már túl vagyok rajta. Akik tették, már nincsenek itt. A legtöbb emberrel sohasem történik ilyen. Miért történne meg velem még egyszer? Mennyi annak az esélye? Inkább hagyom a fenébe az egészet, és élem az életemet. Jól teszed. Már csak egy ember átszónja előtt. És még valami. Szonya közelebb hajolt Krisztinhez. Az arca és a hangja megkeményedett. Szinte fenyegető volt, ahogy beszélt. Én soha többé nem szeretném, ha egy kórházból hívnál fel. Ezért arra kérlek, hogy ne foglalkozz azzal, hogy nekem sok a dolgom, és nem érek rá. És ha csak úgy érzed, hogy baj lesz, ha valaki rátszál, ha bármi gyanusat ész lesz, azonnal hívj. Megértetted, Krisztin? Azonnal még csak gondolni sem merészel arra, hogy egyedül oldod meg. Megértetted? Egyetlen hajszálom múlt az életed. Egyetlen hajszálom múlt, hogy anyujék és én nem betegedtünk bele abba, ami veled történt. Meghalhattál volna, nyomorékká válhattál volna. Ezt vésd az eszedbe. Ha bármi van, hívj. Bármikor. Nem számít éjjel van-e vagy nappal. Hívj fel. Megígérem, Karim, hogy felhívlak, ha szükséges ígérte Kristin nagyon komolyan. Megölelte Szonyát, megpuszíták egymást. Mindent köszönök, nővérkém, örök kihálás leszek azért, amit tettél értem. Elvesztem volna nélküled. Szonya következett. Átadta úti okmányait a pult ülő nőnek, aki ellenőrizte azokat. Szonya odafordult Kristinhez. Menj és szeres balátokat, persze azért figyelj rá, hogy kitengedsz be az életedbe. Megfogadom a tanácsodat, Karin, Mind a kettőt. Még egyszer megpuszíták egymást, aztán Krisztin kiállt a sorból, mert ő innen már nem mehetett tovább. A pót mögött ülő nő visszadta szonya útlevelét és repülőjédét. Szonja tovább ment. A beszálló folyosó ajtajából még visszanézett. Krisztin integetett, és ő visszaintett. Most egyikük szemében sem voltak könnyek. St. James Kórház, Philadelphia. Október 1 -e vasárnap, 16 óra 46 perc. Laura felébredt, kinyitotta a szemét, és unatkozva felnézett a plafonra. Hányszor látta már? Borzasztóan unta. Már alig várta, hogy járó kapjon, és leugorhasson egy felhőkarcoló tetejéről. Már kezdett elbambulni a mennyezet egy hangúságát nézve, amikor furcsa érzése támadt, mintha lenne valami a hasán. Felemelte a fejét, hogy lássa mi az. Egy könyv volt, kinyitva. Felvonta a szemöldökét, és körülnézett. Rajta kívül csak Leopold néni és két fiatal lány volt a korteremben, mindannyian aludtak. Kezébe vette a könyvet, kíváncsi volt mi az. Valami versnél volt kinyitva. Örök az ég, és örök a föld. Azért örök az ég, és a föld, mert nem önmagukért élnek, ezért nem fogy belőlük az élet. Épp így bölcs, hátra húzódik, ezért halad, nem őrzi magát, ezért megmarad. Laura nevetni kezdett, tudta, ki járt itt. Újra elolvasta a verset, nagyon tetszett neki. Aztán becsukta a könyvet, és megnézte, kiírta, és mi a címe. Láocse, Tao Te Ching, az út és az erénykönyve. Sikerült, mondta maga elé. Örült, hogy a lány, aki Vátház a szeme láttára rabolt el, jól van. Már azt hitte vége. Aztán lépteket hallott, majd kinyílt a kortere ajtaja, és egy lány lépett be. Krisztin volt. Tehát megmenekültél a gonosz karmaiból, mondta Laura. Örülök, hogy sikerült. Mindketten elmosolyodtak. Krisztin leült Laura ágya szélére. – Mit szólsz, még derültek ki arról a fickóról, aki elcipelt innen? – kérdezte Kristin derűsen. Laura vágott egy grimaszt. – Még derültek ki? – kérdezte furcsán, hogy neki ilyesmiket meg honnan a fenéből kellene tudni. – Most Krisztin nem volt a sor, hogy megdöbbenjen. – de semmit sem tudsz róla? Olyan vagy, mint egy marslakó. Egész Philadelphia erről beszél, sőt, még külföldön is. Angliában töltöttem az elmúlt heteket, és még ott is rengeteg szó esett róla. A fickó egy Wathouse nevű pszichiáter, egy őrült nőgyűlölő, aki kitalált egy elméletet, miszerint azok a nők, akik feljelentenek egy férfit nemű erőszakért, nagyobb részt csak hazudnak. Ezen az alapon Wathouse több száz nőt nyilvánított elmebeteggi, akik erőszak áldozatául estek. Nem semmi. Hát nem, értett egyet Laura. – És veled is ez történt? – Krisztin csak bólintott. – Sajnálom, de ismered a montást, szar az élet – jelentette ki Laura. Krisztin határozottan nem intett a fejével. – Ebben tévedsz. – Laura felkönyökölt. – Még te mondod, megerőszakolt valami rohadt állat, és még azt mondod, az élet nem szar? – Néha az, de lehet másmilyen is. A rossz dolgokat ki kell hajítani az ablakon, át kell lépni rajtuk, és a jóval kell törődni. Egy csomó rossz és egy csomó jó dolog volt az életemben. Ha arra koncentrálok, ami rossz volt, akkor nyírhatom ki magam. De ha a jó dolgokkal és az álmaimmal törődöm, akkor végén még lesz egy egész jó életem. Laura visszafeküdt. Próbált felidézni valamit, ami jó volt, de semmi nem jutott az eszébe. – És akinek semmi jó nem volt az életében? – Kérdezte. Olyan ember nincs. Laura magára mutatott. Íme. Tévedt. Amikor elolvastad a verset, örültél, ugye? És amikor megláttál, te is elmosolyodtál, nem csak én. Szóval a találkozásunk egy jó dolog az életünkben, mondta Kriszti. Aztán elnevette magát, mert ez úgy hangzott, mint valami alkoholista találkozó, ahol nem lévén semmilyen gyógymód, az ilyen kijelentésekkel tudatosítják az emberekben, hogy mennyire pitián az életük. Laura elfintorodott. – Ahhoz sincs jogom, hogy meghalljak, viszont egyedül pisilek. Illetve most még az se. Viszont magam lélegzem. Baromi jó az életem, de tényleg. Talán a rossz dolgok sem nagyobbak, és jó alaposan mellétrafálunk, amikor azt hisszük fontosabbak, mint a jók. Ezen Laura egy kicsit elgondolkodott. Na és mi az, ami ellensúlyozhatná, amivel lett történt? Kérdezte. Nem mondom, hogy mindig egálban vannak a dolgok, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy tovább lépjünk. Egyébként pedig az elmúlt tíz nap, ha hiszed, hanem nem, felettette még ezt a rosszat is. Egy ilyen tíz nap bizony nekem is jó jönne, mondta Laura. – És most hogyan tovább? – Folytatom az egyetemet. A vatszonra járok, mondtam már. Nagyon jó súli, ha nincsenek ott őrültek. – Az jó, mondta Laura gépiesen. Felemelte a könyvet. – Ez? – Neked hoztam ajándékba. – Köszi, elfogom olvasni, és bocs, hogy nem tudtam segíteni. – Á, ne bánkódj miatta, legintett Krisztin. Gondoltam, hogy beadnak majd neked valamit, hogy ne tudj segíteni a nővéremnek, amikor idejön és engem keres. Laura az éjeli szekrényre tette a könyvet, majd magára húzta a takarót. Szomorú volt, amiért Krisztin elmegy, és nem látja többé. Most aludnom kell, mondta. Oké, nem zavarlak. Krisztin felkelt az ágy széléről. Egyébként három dolog miatt látogattalak meg. Az egyik a könyv, a másik, hogy megköszönjem, amiért megpróbáltál segíteni. Amíg a nővérem nem talált rám, senki meg sem próbálta, csak te. Nagyon hálás vagyok érte, Laura. Köszönöm. Laura megvonta a vállát, és elfintorodott. Rohat nagy segítség volt, mondta cinikusan. Pedig tényleg segítettél, és volt még egy harmadik okom is, amiért beugrottam ma ide, hogy ajánljak neked egy üzletet. Erre Laura felemelte a fejét. Ha Krisztin fel akar neki ajánlani valamit, akkor nem akar eltűnni a színről. Ez új volt neki. – Miféle üzletet? – kérdezte tompa hangon. – Erősen kételkedett benne, hogy képes lenne bármire is, amire mások azt mondják, ez jó. – Ha most megjelenne itt egy jó tündér és felajánlaná neked, hogy válasz egy azonnali és fájdalommentes halál, és egy olyan élet között, amelyben te vagy a főnök, akkor melyiket választanád? Laura gondolkodott egy ideig, aztán Krisztin szemébe nézett. – A halált! – mondta. – Azt, hogy most rögtön halljak meg, és ne kelljen kivárnom, amíg járógipszet kapok, és be tudok szállni egy liftbe. Krisztin lehervadt, nem erre számított. – Biztos? – kérdezte reménykedve. – Egészen biztos – mondta Laura. – Na jó, most már tényleg aludnom kell. Köszi, hogy benéztél, és a könyvet is köszönöm. Kristin csalódottan az ablak felé fordult, aztán vetett egy pillantást a többi ápoltra. Nem tudta, mit mondjon még. – Akkor, szia! – intett Laurának, és kísért át a korteremből. Laura egykedvűen nézte a plafont. Az ugráson járt az esze. Becsukta a szemét, elképzelte, ahogyan beszáll a liftbe, felmegy a legfelső emeletre, aztán felbiceg a tetőre, kimegy a szélére, és ugrik. És akkor vége minden bajnak. Akkor aztán vége. Kinyitotta a szemét, és megint a plafont nézte. Az éjjeli szekrényhez fordult, elvette a könyvet. Belelapozott, elolvasott néhány sort. Aztán a könyvet a mellére tette, és mindkét kezével átölelte. Megint becsukta a szemét. Látta magát, ahogy beszáll a liftbe, és megnyomja a legfelső gombot. A lift megindul, felmegy a felhőkarcoló utolsó emeletére. Onnan felbiceg a tető, Kézbe kapta a könyvet, sebesen lapozni kezdte, hát ha Krisztin beleírta valahova a címet vagy a telefonszámát. Háromszor is átlapozta az egész könyvet, de nem talált semmit. Kétségbe esette nyúlta kapcsolóért, hogy hívja a nővért, de a keze megállt a levegőben. Már késő. A lábait nézte, vastag gipsz volt rajtuk, mozdulni sem tud, képtelen felpattani és Krisztin utárohanni. Lesütötte a szemét, felsóhajtott. Látta, mint beszáll a liftbe és felmenni egy ház tetejére és leugrani. Mi lehetne ennél szánalmasabb? Összeszorította a szemét, eltorzult az arca. A rohat életbe. Az egyetlen lehetőség volt ebben a rohat életben. Krisztint látta maga előtt, amint az ágya szélén ül. Látta az arcát, a mosolyát, a csalódottságát. És hirtelen megértette, miért is jött be meglátogatni őt. A barátságát ajánlotta föl, és ő elküldte. Egyszerre keservesen bőgni kezdett, elszalasztotta. – Miért csináltam ezt, miért? – kérdezte magától. Úgy érezte az egyetlen ember, aki a halálát kívánja, az ő maga. Senki más nem olyan ellenséges vele, mint ő saját magával. A kezével eltakarta az arcát. – Hogy a fenébe találjam meg, hol keressem, hol kezdjek hozzá. Hogyan mondjam meg, hogy nem mondtam igazat? Krisztin nem tudott elmenni, csak kiment a folyosóra, és megállt az ajtó mellett. Nem volt semmilyen terve, egyszerűen csak nem bírt elmenni. Nem tudott úgy kisétálni innen, hogy tudja, Laura nem sokára meghal. Ezért megállt csak az ajtó mellett, és várt. Hallgatódzott. Most bement. Látta Laurát az ágyban, a takarón a a kezei az arcán, ahogy rázza a sírás. Oda ment hozzá, leült az ágya a szélére, lehúzta a kezét a szeméről. Laura hitetlenkedve nézte. Egy esély az utolsó esély után, a legutolsó, soha többé nem lesz még egy. – Élni akarok – mondta kihalkan először életében. Krisztin megszorította a kezét. – Tudom. Igazgatói beszélőfülke, CIA főhadiszállás. Langley, Virginia. Október 1-e vasárnap, 21 óra. Az egyetlen dolog, ami nem hagyta nyugodni Szonyát, az az HEC aparátusának jogtalan bevetése volt. Nem az egészet vetette be, csak egy kicsiny részét de ami a lényeg volt, hogy mégiscsak bevetette. Jogtalanul. Az, hogy Krisztin telefonja után azonnal elment, emberileg érthető. A szabályzat szerint járt el. Átadta a parancsnokságot, ahogy kell, és vitte a jakma telefont, hogy bármikor, bárhol el lehessen érni. Hogy a Golf streamet et vette igénybe az AGC saját repülőgépét, amit egyébként kizárólag ő használt, nem szabályos, de még belefér. De aztán jött a mobil logisztikai raktár, a felszerelés, a bázis, a járművek, aztán Francis Gordon és Nelson, a kicsinek adott megbízások, és ami legfőképpen zavarta, Dorin és Niki. Az AGC főnöke magánügyben bevetette az AJC apparátusát. Ez egyértelmű haditörvényszék. Felmentik tisztességből, megfosztják rangjától, az akció összes költségének megtérítésére kötelezik, és börtönbe zárják. Ez a második legrosszabb, ami történhet. A legrosszabb, hogy ugyanezt teszik Nikivel és Dorinnal is. Ha Netán mégsem lenne hadbíróság az ügyből, akkor az azért van, mert az AJC egy olyan szupertitkos egység, ami nincs is. Bizonyos körökben nyíltítok, hogy a cia van egy likvidálásokkal foglalkozó részlege, de biztos, hogy csak néhány beavatott tud. Ha tehát nem lenne tárgyalás, az az AJC titok státuszának megőrzése érdekében történne így, ami azt jelenti, hogy a beavatottak egy nagyon szűk köre fog dönteni. Ami vagy jobb, mint a hadbíróság, vagy sokkal rosszabb. Szonya, amint megérkezett az AJC főhadiszállására, felhívta Mr. Rickment, a CIA igazgatóját, és magánbeszélgetést kért mára sürgős ügyben. Mr. Rickman egy kicsivel megtoldotta egyébként is nagyon hosszú munka idejét, hogy találkozhasson Szonyával, mert Szonyja a CIA legfontosabb ügynöke volt. Hivatalból nem értesült a Filadelfiában történő dolgokról, csupán a tévében látott ezt-azt és olvasott róla az újságban. A magánbeszélgetés az igazgatóval kizárólagos dolog. Alig két tucat ember van a világon, aki ilyesmit kérhet, és csak kettő, aki bármilyen helyzetben haladéktalanul meg is kapja. Az egyik az elnök, a másik Szonja. A magánbeszélgetés mindig négy szem közt folyik, egy lehallgatástól védett fülkében. Szonja nem teketóriázott, rögtön a lényegre tért, amint a fülke ajtaja bezárult mögöttük. Részletekbe nem ment bele, nem említette, hogy például hogyan halt meg szvíti, csak azt mondta el, hogy mit csinált és miért. Azt mondta Dorin és Niki, mindvégig úgy hitték, csak gyakorlat. Mr. Rickman sokáig hallgatott, legalább tíz percig csendben gondolkodott. Szónja pedig türelmesen várt. Mr. Rickman előtt nem volt titok, hogy Szónja gyengéd érzelmeket táplál Niki és Dorin iránt és teljesen biztos volt benne, hogy a két lány pontosan tudta, mit csinál, mit vállal, és szonja most csak őket akarja megvédeni azzal, hogy mindent magára vállal. Mit válsz tőlem, szonja? kérdezte végül Mr. Rickman. bíróságról az AJC esetében szó sem lehet. Mit kéne most tennem? Ha összeállítok egy bizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyet, akkor valamilyen eredményre jutnunk kell, de mi erre? Ha holnap reggel azt kérdezik, ki az, akiért tűzbe merném tenni a kezem, hogy nem korrupt, mindössze öt ilyen ember tudnék mondani, és te vagy az egyik. Ha azt kérdeznék, kit tartok a legprofibb ügynöknek a cégnél, azt mondanám téged. Amióta átalakítottad az aj t jobban alszom. Vége az amatőr hibák és a gyűlölet korának. Ha lekerülnél a posztodról, kit teszek a helyedre, és mi lesz annak az eredménye? Senkit sem tudok oda tenni. Mr. Rickman tanács széttárta a karját. Nincs rá ember. Mondjuk összecsődítek egy bizottságot, átnézzük az anyagokat, megállapítjuk a teljesen nyilvánvalót. Szabálytalanul, de emberileg érthetően jártál el. Végeredményben hasznára voltál a világnak, és mérlegelve azt a tényt, hogy senki sehol a világon nem tudna a helyedre állni, végül azt mondanánk, eljnye be, eljnye szonja, ilyet többé ne csinálj. Pedig tudjuk, hogy felesleges mondani, mert értelmes, felnőtt ember vagy, aki soha ezelőtt nem tett ilyet, és ezután sem fog. Hívjak össze egy bizottságot, hogy azt mondjuk neked, ejnye, bejnye. Mondjuk azt, szonya fizess meg a felszerelés használatát. De hogyan? Küldjünk neked számlát? Csak egy egész kicsit lenne furcsa. Mekkora összeg lehet? Párezres? Piti összeg az AJC költségvetése számára, és piti összeg neked is. Hitelkártya. Fogadjunk el csekket. Egyszer csak befizetnél az AJC számlájára néhány ezer dollárt. Következmény: hogyan jelenne meg, mint micsoda? Az AJC-nek megvan a maga költségvetése. Ha valami tönkre megy, kap helyette újat. Ha valamit elhasznált, kap másikat. De az AJC nem keres pénzt. Nem pénzkereső részlek. Érted, amit mondok? Persze, hogy érted. Semmit sem tudok csinálni. Ha összehívnék egy bizottságot, megállapítaná, amit mindketten tudunk, és nem tehetne veled semmit. Nem állíthat hadbíróság elé, nem függeszthet fel, nem helyezhet más pozícióba, nem rukhat ki, és nem mondhatja, hogy fizesd meg, amit használtál. Az egyetlen, amit tehet, hogy azt mondja, ennye bejnye. Úgyhogy én most azt mondom neked, Szonya. Ennyi be, benje rossz kislány. Kész. Nincs szükség bizottságra. Akkor mi be maradjunk? kérdezte szonya. Mindig is bíztam az ítélő képességedben, és sohasem bántam meg. Maradjunk abban, hogy ami Filadelfiában történt, egyszerű gyakorlat volt. Ne legyen nyoma sehol az akciónak. Piti ügy, felejtsük el. Értettem, mondta szodja, és köszönöm. A magánbeszélgetés után Szonya az AJC főhadi szállására indult, Mr. Rickman pedig az irodájába ment. Lenyitotta a bárszekrényt, és töltött magának egy pohárka brandit. Megállt az ablak előtt, és kortyolgatás közben elmerengett azon, amit Szonyától hallott. Egyszerre félmosó jelent meg az arcán. Nem mondom, ezek aztán piszkos órácsesztek. Szonja lakosztálya, AJC főhadiszállás, Richmond, Virginia. Október elsője vasárnap, 23 óra 37 perc. Dorin és Niki a hálószobában öltözködtek, lenge szexi ruhába bújtak, amilyet Szonja szeretett. Alig középigérű középigérő, érő, áttetsző Halloween, alatt a hófehér bugyik. Ilyenkor sohasem beszélgettek, és egymásra sem néztek, csak tették a dolgukat. Amikor elkészültek, mentek, hogy megkeressék Szonyát. Elsőként a fürdőszobában néztek be, de nem volt ott. Utána a nappali következett, de Szonya ott sem volt. A lakosztály nem állt sok helyiségből, nem nagyon lehetett elrejtőzni. Niki és Dorin bekukkantottak a konyhába, majd bekopogtak a WC ajtón, de nem jött válasz. Szonya már csak egy helyen lehetett ha ott sincs, akkor elhagyta a lakosztályt, amit szónélkül még sohasem hagyott el. A lakosztály legvégében volt egy szoba, nagyobb, mint a háló, kisebb, mint a nappali. Semmire sem használták. Egy majdnem teljesen üres szekrény állt benne, egy majdnem teljesen üres könyvespolc, egy kis asztal, két szék és egy ágy a falnál. Dorin bekopogott. Nem jött válasz. Benyitott. Amint résre nyílt az ajtó, látta, hogy ég a villany hamarosan Szonyát is észrevette, az asztalnak támaszkodva őt nézte. Amikor Dorin és utána Niki is beléptek, Szonya elfordult. Nem szólt semmit, és nem is mosolygott, mint szokott, amikor lenger ruhában látja a szeretőit. Az első, amit Niki, Szonya komolysága után észrevett, az ágy volt. Meg volt vetve. Niki arra gondolt, Szonya azt találta ki, hogy ezen a kis ágyon szeretkezzenek. Dorin szonja elé állt, de szonja nem fordult hozzá. Dorin sem értette, szonja sosem látott hangulatát, azt hitte, még mindig Kristin miatt szomorú. Megérintette az arcát. Szonja megmozdult, megfogta a kezét, megpuszítta az arcához szorította. Becsukta a szemét. Amikor felnézett, könnyre megett a szemében. Elengedte Dorin kezét, és Nikiét fogta meg. Az arcához szorította, megpuszítta, aztán elengedte. Elképzelek egy embert, szólalt meg elcsukló hangon, és egy köncsebb budjant ki a szemes arkából. Aki hirtelen felindulásból megöl valakit, felugrik az asztal mellől, felkap egy kést, és belevágja a másik tüdejébe. Egy pillanatig mámoros érzés. Egy pillanatig, mintha minden ható volna. Egy pillanatig, amíg az indulat kitart, azt hiszi, minden rendben van. Aztán az indulat elszáll, és már nem hiszi egyiket sem. Csak állott, döbbenten, és néz le a földre, ahol meghalt egy ember, és vele az ő élete, az egész jövője, az álmai, minden. Úgy másfél hete, szónyának patakokba folytak a könnyei, a saját szememmel láttam. Kilenc embert, amint felébredtek. És csak áltakod ott döbbenten, ámulva azon, hogy hol vannak, hová sűjjettek. És most ezt érzem én is. Felébredtem, és hirtelen nem tudom, mit keresek én itt, hogyan jutottam el idáig. Átölelte Dorint és Nikit, mint szokta, de ebben a mostani ölelésben nem volt erotika. Vak voltam, és a vakság nem mentség. Annyira, annyira, annyira magával ragadott, amit éreztem, hogy fel sem merült bennem, hogy ti, hogy ti nem, nem azt Szónja bőgni kezdett. A fájdalomtól remegett. Hogy ti nem azt érzitek, amit én. Nem tudom, hogyan lehet ezt ez, ez, ez, egy ilyet jóvá tenni. Megöltem azokat, akik ezt a hugommal. Én nem tudom, hogy, hogy mit csináljak. El sem tudom képzelni, hogyan hozom majd ezt helyre. De mindent, mindent meg fogok próbálni. Niki, Dorin, én... Esküszöm, hogy valahogy helyrehozom, amennyire lehet. Esküszöm. Esküszöm. Sonya nem egyszer mondta már, hogy semmi sem dühíti fel annyira, mint amikor valaki játszik mások életével. Dorin és Niki azt hitték, hogy Sonya azért van így kiborulva, mert elcsalta őket Filadelfiába, hogy vegyenek részt egy magánakcióban. Szonya még mindig nem számolt be a lenglibentett rátogatása eredményéről, ezért azt hitték, bíróság lesz az ügyből aggódtak Szonyáért. És akkor Szonya kimondta. – Soha többé, soha többé, értitek? – Dorin, Niki, soha többé, soha többé nem kell azt tennetek, soha többé, nem kell, hogy még egyszer, valaha is… Szonya képtelen volt kimondani azt a szót, hogy kinyalni. – Hogy valaha is azt tegyétek, soha többé nem kell bebújnotok az ágyamba. Dorin és Niki megdermedtek. Hirtelen megértették, miről beszél Szonja, és miért van kiborulva. Mostantól nem kell többé, hogy úgy érintsetek. Szeretlek titeket. Azt hittem, a szex csak közelebbhoz. Azt hittem, hogy, hogy ezzel megjutalmazlak titeket. Szonja hitetlenkedve megrázta a fejét. Képtelen volt elhinni, hogy ezt valamikor tényleg így gondolta. Elengedte Dorint és Nikit, Szétváltak. írt szemekkel nézett rájuk. Istenem, lányok! Szonya széttárta a karját. Miért? Miért nem szóltatok érte? Négy éven át? Miért nem? Leeresztette a kezét, a fejét ingatta. Nem volt rájuk dühös, csak tanácstalan. Én, én nem vagyok ilyen. Tudunk beszélgetni. Lányok, mi bármiről tudunk beszélgetni. Bármiről. Csak annyit kellett volna mondanatok: Szonya, én, én ezt nem akarom. És kész. Én jó ember vagyok. És egy jó ember nem bánt jókat. Azt nem szabad. Szonya lehajtotta a fejét. A szemét törölgette. Hirtelen tudta a választ, hogy miért nem szóltak. Olyan világos volt. Felnézett Dorin és Niki könnyes arcára. Nem, mondta. Nem tartóztok semmivel. Inkább én. Felsóhajtott, ellépett kettőjük között és az ajtóhoz ment. Megfogta a kilincset, visszafordult. Most már nem voltak könnyei. – Ha akartok egy lenti szobát a szekció többi tagjának szobái mellett, válaszszátok ki – mondta. – De maradhatok is. – Nyugodtan. Ti mindketten gyönyörű szépek vagytok, és még soha senki mással nem élveztem annyira a szexet, mint veletek. De mikor rájöttem, hogy mit tettem, egyszerre elveszítettem a szexuális érdeklődésemet. Megszűnt létezni, mintha elfújták volna. Itt áll ez a szoba üresen, mostantól ez az én hálóm, a tiétek a másik. Lehet így is. Tudjátok, nekem leszbocsi cápának kell lennem, mert ez az egyetlen módja a túlélésnek a szíjjájéban. Ha másmilyen vagyok, többé nem leszek képes megtartani az AJC szuverinitását és az beláthatatlan következményekkel járna. De hiba volt a magánéletben is leszboszi lenne. Bocsánatot kérek érte, soha többé nem fordul elő. Szonya lenyomta a kilincset, és kinyitotta az ajtót. Eszébe jutott valami, megint visszafordult. Beszéltem Johnnal, elmondtam neki, hogy mi történt Filadelfiában. Azt mondta, felejtsük el, nincs hadbíróság, semmi sem fog történni. Szónja kilépett az ajtón. Lent leszek, mondta, aztán becsukta az ajtót, hogy Dorin és Niki megbeszéljék, amit meg akarnak. A fürdőszobába ment, gyorsan hozta az arcát, aztán elhagyta a lakosztályt, és átment a harmadik emeleti tévészobába, ahol annyira szeretett pihenni. Megkapcsolta a tévét, de nem érdekelte, hogy mi megy. Levette a hangot, kényelmesen elhelyezkedett a kanapén, és becsukta a szemét. Miután lerendezték Folberg villáját és embereit, Szonya úgy döntött, hogy szabadságot vesz ki, és elutazik tíz napra. Elmondhatta volna Nikinek ott a kocsiban, a reptérre menet, hogy vége van, hogy nem kell többé a kedvére tenniük, de akkor és ott nem volt igazi alkalom. Nem mondhatta el. Egy kocsiban, kutyafuttában nem. Nem tudta, mi lesz, miután beszél a lányokkal, ezért még előtte látni akarta Krisztint. Szüksége volt arra tíz együtt töltött napra, majdnem akkora szüksége volt rá, mint Krisztinnek. Szonja azon merengett, hogy miként tegye jóvá, amit tett. Közben egyre álmosabb lett, és kis hián el is aludt. Kinyílt az ajtó, ketten jöttek be. A második becsukta maga után az ajtót. Szonja nem nézett rájuk, de mozgásuk alapján felismerte őket. Mindketten tornacipőt és farmert viseltek. Dorin pólót, Niki vékony pulóvert. Dorin leült Szonya mellé. Niki a kanapé ajtófelüli karfáján foglalt helyet. – Szonya, átgondoltuk ezeket a dolgokat – szólalt meg Dorin. – Én leköltözöm a többiek mellé, választok egy üres szobát. – Niki, fennmarad veled. – Én azért megyek le, mert van valaki, akit kiszemeltem magamnak, és szeretném, ha kialakulna közöttünk valami. Szonya tudomásul vette. Fájdalmat érzett, miért Dorin elmegy. Hirtelen olyan üres lesz nélküle a lakosztály. Hálás volt, amiért Niki marad, mert ha ő is elmegy, akkor az otthona teljesen kihal. Szonya, szólalt meg Niki. Nagyon jó, hogy így alakultak a dolgok, de abban tévedsz, hogy ez is olyan volt, mint amit Hartmanék tettek Krisztinnel. Nem olyan volt. Egyáltalán nem. Jó volt. Csak... csak... – Érted? – Szonya értette. Szeretkezés közben valaki mást képzeltek oda helyette. – Semmiség. – Igazán semmiség. – Drága vagy, Niki. Csendben maradtak. A tévé olyan halk volt, hogy csupán háttérzajként szolgált. Nem bánták, hogy be van kapcsolva. Niki kipattintotta a Trident pengéjét. A pengénél fogta meg a kést, hogy érezze az acél megnyugtató hűvösségét. A tévét figyelte, bár nem érdekelte. Csak maradni akart, itt Sonja mellett, hogy érezhesse vele, hogy ami történt, az nem baj. Még mindig úgy érezte, hogy iszonyú sokkal tartozik neki. Dorin is a tévét nézte, valamilyen természetfilm ment, valamilyen madárról. Fogalma sem volt, milyen madár ez, de nem is érdekelte. Szonyához fordult, elnézte őt. Bár csak úgy tudná szeretni... Az az egyetlen egy dolog, ami a problémát okozta, eltűnt. Rosszul érezte magát, amiért leköltözik, de muszáj volt mennie. Már bedilizett az állandó Stanley Hutchinsonról való fantáziálgatásról. Őrülten hiányzott neki egy férfitest. Amikor arra gondolt az elmúlt években, hogy egyszer véget ér a szex szonnyával, mindig úgy képzelte, hogy egyszerűen csak nem lesz többé. Soha sem gondolta, hogy fájdalmas lesz, amikor abba hagyják. Az egészben az volt a legszörnyűbb, hogy hirtelen milyen elkeserítően komolytalannak, sőt, egyenesen nevetségesnek tűnt a félelme, hogy ha kitalál a szonyának, bántani fogja. Teljes képtelenség. Most már tudta. Nem csak szonya volt vak. Dorin szonyához hajolt, átfogta a vállát és maga felé húzta. Szonya már félig aludt, de azonnal értette, mit akar Dorin. Melegség öntötte el. Kilépett a papucsából. A lábát felhúzta a kanapéra. A fejét Dorin ölébe hajtotta. Niki végignézett szonnyán, aztán Dorinra tévedt a tekintete. Dorin elmegy. Ez jó. Örült, hogy egyedül maradt szonyával. Ő volt az első szerető, és fájt neki, amikor Dorin is beköltözött a lakosztályba. Amikor Sonnya először rántotta be az ágyába, halára rémült, de aztán rájött, hogy Sonnya a szex révén kiemelte őt a többiek közül. Nem volt leszbikus, de elviselte. Örült volna, ha szex nélkül is többet tudna tenni szonyának, mint a többiek, de olyan sok rangfokozat volt közöttük, hogy nem tartotta lehetségesnek. Semmi baja nem volt Dorinnal, szerette, mint barátot, csodálta, mint bajtársat, de állandóan ott volt, mint egy legyőzhetetlen vetélytárs. Ugyanolyan rangban voltak, ugyanannyi fizetést kaptak, szonja ugyanannyit foglalkozott velük, és mégis egy senkinek érezte magát Dorin mellett. Mert az ő múltja nem fénylett lett aranyérmektől, ő sohasem állt dobogók tetején, neki soha nem játszották a himnuszt. Dorin tizenévesen egy vagyont keresett, ő meg egy fillért sem. Dorin azonnal a csúcsra jutott a szíjájéban. ő meg hosszú-hosszú éveken át csak főzte a rohat kávékat és csinálta a rohadt szendvicseket. Megkönnyebbültem felsóhajtott. Most, hogy Dorin elmegy, most igazán nélkülözhetetlenné teszi magát Szonyánál, és akkor soha sohasem küldi el. Dorin félre söpörtett tincset Szonya arcából. Valami nedveshez ért az ujja. Előrehajolt, lenézett Szonya arcára. Könnyes volt. Dorin a kezével letörölte a könnyeket. Nincs baj, Szonya, mondta vigasztaló hangon. Szonya görcsösen zokogni kezdett. Ő jó ember, és egy jó ember nem bánt jókat. Azt nem szabad.